بسم الله الرحمن الرحیم تیسیرو مستلاح الحدیث کی منگا اخیری باب سلورم باب دا سلورم باب کی دو فصل دی د یو فصل تعلق د سند د باجی امتیازی خبرو سره دی د دویم فصل تعلق د رواتو د معرفت سره دی لومونی فصل کې و انواع د علومه حدیث چې داغینا سند عالی سند نازل مسلسل روایت الاکابری عن الاساغر روایت الابا عن الابنا روایت الابنا عن الابا سابق و لاحق و دا ټول استلاحات دا بیان شو دویم این فصل کی معرفت الرواد تے دروادو معرفت حوالی سرا پدی کی یویش مختلف انواع ذکر کوي د علوم الحديث د ټولو مقدم معرفت الصحابه ذکر وراتو په معرفت کې صحابه په سند کې لومبني راویان دي چې حدیث د پیغمبر هغه نقل کوي ما بات خلقو تا د صحابه تعریف یو کو بیا صحابیت دیو صحابی بانے جندلے کی گی طول دی یو صاحبي په کممه ذریعه بانې په کممه طرریخه په ژندلی کږي ساب ټول عادان دي غ نه که بعضې کارونه داسې سرګند شوي چې به بعضې فتنو کې هغ واقع شوي نو پای ک هغه مجین او غ به په اجاد بانې عمل کېږي. زیاد روایت په صحابو کې د چانا مروی دی نو د شپږ صحابه ذکر کړل چې ابو هرره دی عبد الله ابن عمر دی انس ابن مالک دی دار يوم المؤمنین عائشه دا ابن عباس ته جابر ابن عبد الله دی جابر ابن عبد الله نباد بیا نمبر دا ابو سعید الخدری رازی ابو سعید الخدری صاد ابن مالک خپل نمده رضی الله عنه تر هجری کې غم وفات ته داغنا یول سوا او یا احاديث اغا روایت کیږي چکم صحابه داغین کثرت صرفتاوی اغا نقل دي فت نقل دي نو اغا عمر دے عالی دے عبیو بن قعب دے زید بن سابت دے ابو دردہ دے عبداللہ بن مسعود دے یو بل استلا د عبادلہ اربعہ دا استعمالی کی پائی کی مشہور صحابہ سلور یو ابن عمر بل ابن عباس بل ابن زبیر او بل عبداللہ بن عمر بن العاص چونکہ دا کشران صحابو او د بیا وفات اگرستو شوه دي د دو دوی ته پدی خبره باني او امتیاز حاصل دي چي دوينا کثرت سره روايات منقول دي فتوي منقول دي بعد کې خلقو داغينا کافی استفاده هم کړي دا چكلا په يو مسله کې د سلورو وانو اقوال اغا راشي یو ځانوینه هغه بارے کې به محدثین وایي هاذا قول العبادلا پریبانی عبادلو قول کړه دے یا عمل پریبانی عبادلو هغه کړه دے عدد الصحابه نن منګه پسف نمبر 170 بانی د صحابه تعداد څور دے عام طور باندې منګه ورو چ 150000 او 11.5 لاکھ صحابہ نو آیا په دې بابت کې علما سوي په دې بابت کې د علما او اقوال سدي نو د سه او متعین شمار اغنشتہ یو درست قول اغنشتہ چې بنده دا وایي زګ باغه زمانہ کې داسې سررجسترر نظام نو د اندراج نظام نو چ با کې باقاده د یو یو نم اغلییکی شوی د اندراج نظامرو دا در عمر رضی الله او طالانو په دور کې چپانغ دور کې د فوجیانو د پولیسه او د هر اندراجغ شوشه ليسسهنا کا احسا او د قی احسا شمارتوي و ان تعد نعمه الله لا تحسوها کوم چې سټټيټيستکس والای احصائيات د شمار والا نو اغي اشمیر نه کوي لو دقیق یعنی دازیو درست شمار دانشته لعدد الصحابه د صحابو د تعداد باره لیکن ہونا کا اقوال بعض اقوال اغشتدی لاهل العلم دا اهل علمو یستفاد منها چداغینا تا فائدہ اغه حاصلی کی استفادت ادا کیگی چه انہم یزیدون علی مئات الف صحابیین چه صابہ اغه د 1 لاکھ تعداد زیاتو الف زروتو ایو مئتی الف یعنی ایک لاک یزیدون علا مئتی الف صحابیین چیاغیبا دا ایک لاک صحابہ اکرامونا اغزیاتی عدرت نو علیہ السلام بارکی چرازی بلکہ دیونس علیہ السلام بارکی وارسلناه الى مئه الف او يزيدون نمئه الف دا داغی بارکی قرآن کی قران کی درازی وارسلناه الى مئه ديون سلام بارک کی ایت نمبر 147 سو سورہ سوافات وارسلناه الى مئه الف او لغلی ومن ایک لاکھ کسانو تا او یزیدون بلکہ دے ایک لاکھ نہ زیادتا نو دلتا داوئی چہ انہم یزیدون علا مئت الف صحابیین دے بازی اہل علم و اقوال دا دی چہ دا دے ایک لاکھ صحابو تعدادنا زیاتو مشہور قول با کی د امام مسلم شیخ دے او مشهور مهندس ته ابو زرعه الرازي واشهر هذه الاقوال مشهور په دي اقوالو کې قول قول ابو زرعه الرازي قول دا ابو زرعه الرازي به اغسوي حقو به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئه الفن و 14 الفا من الصحابتي نبی علیه صلاة و قبس کرده شو مطلب داده ده پیغمبر علیه صلاة و السلام ده اغو روح قبس کرده شو پیغمبر وفاد شو عن مئتی الف ده سمر صحابه ای کرام اونه اغو وفاد شو لار او سمر ده زان پسی پری خودل مئتی الف ایک و اربع تا اشر علفن او چودا هزار بین صحابتی صحابه یعنی ده بزرعا رازی قول ده امام مسلم شیخ ده اغوی ده صحابه اکرام و تعداد ایک لاک د هزارو ممن ده آغا چانا چی روا عنه چی روایت کڑی ده پیغمبرنا و سمع منه او ده پیغمبرنه سماع کڑی ده او ده اغنی حدیث اورید لی <coughs> صحی بخاری کی او روایت رازی بخاری کی مرازی او مسلم کی مرازی کم چی غدری صحابہ د غزوی تبوک نه پاتې شویو یو پای کعب ابن مالک دی چې 50 رجباد بیا د توبا هغه قبول شوه و نو کعب ابن مالک چې کله د غزوی تبوک ذکر یو غزوی تبوک دا پنهم هجری کې شوه دی د نبی صلی الله و سلام د وفاتنا تقریبا یونیم یونیم کل... کال مخ کې داسې وایا زکر ده نو هجری کې او نبی علی سلام بیا د 11 هجری کې بالکل په آغاز کې هغه اغا وفات شوې پر ابی الاول میاش کې نو کاعب ابن مالک رضی الله تعالی نو هغه د غزوه تبوک باره کې والمسلمونونه معرسول الله ص الله عليه وسلهكثير مسلمانان د نوبي صلات او اسلام سره په جهات کې كثيرون زیاد تعداد کیو وله یجب معوه کتاب او حافظن لیکن داغی هغه نوونه دا کتاب چ پای ک هغه باقاده درجووي او حفظوي دا یو کتاب داغي نمونه اغه ندی راجمه کړي محدثین وی کتاب حافظ معنا دیوان یعنی یو ريجستر داغي اغه نمونه اغه ندی راجمه کړي لو پار اوخ کی د اندراج د اندراج غا نظام نو قضا کو د صابو د تعداد مبارک شوا عدد و طبقات طبقاتهم د صاحب او مختلف طبقات دلته د دوه علماو دغې حوالہ ورکړې شوی دا, دا, دا مشهور عالم ابن سعد المتوفى 230 هجري او بلد حاکم صاحب د مستدرک حاکم په 405 هجري کې اغو وفات دي د امام بهقي استاد دی خ اختلفا في عدد طبقاتهم د صحابو په پا طبقاتو تعداد کی اختلاف شوه ده ده صحاب تعداد خداغی ایک یا کم و بیشتی بیدا ایک لاکھ چودہ ہزار یا دا سده پاس ایک تعداد دا ټول یو طبق ده او کنا په صحابو کې بیدن دننه مختلف سمشران کشرانغه پکشته له اوختو لیف فی عدد طبقاتهم دریب طبقاتو تعداد کی اختلاف شوه دی فمنهم من جعلها باعتبار اعتبار الی الاسلام بعضی بعضی د دین اغه سوق دی چې ګرځولې دي دا صحابه یو طبقه با اعتبار د سبقت الی الاسلام د وجنا یعنی غي یو طبقت د صحابه او هغه شماره لیدا چې چا اسلام ته لمبنه را تک کړي دي چې سبقت اسلام کړي دي او اسلام لمبنه راوړي دي خا چا اول هجره سبقت الهجره بو بنیاد باني بل ته به ذکر کړي دا چې چا هجرت پای کې سبقت کړي دي او هغه مخ کې کړي دي نو چا په دغه اعتبار او چا او شهود ال مشاهد الفاضلا مشاهد د مشهد جمع دا زید حاضر دلو تا ویم او چا صحابه کرام گرزولی دي حاضر دلو تا المشاهد الفاضلا اغد فضیلت والا دا حاضر دو زید مراد دا دین جنگون دي دی. مشاهد فاضله جنگون تا ویم او چا دا تقسیم کړی دي په اعتبار د غټو غړو جنگونو باندې بدر او حده قندق قندقه په اعتبار چا هغې طبقاتغ ګرزولی دي ومن هم من ق سمهم به آخر او چا په بل اعتبار بانې تقسیم کړی دي فکون هر چا قسمهم ح به دی داس تقسیم کړی د صحابه کرام د خپل اجتهاد مطابق ینه درس دا سي تقسیم نه دی چې یا بدیبانی د قران حواله دا یا د حدیث حواله دا بلکې هر یو عالم د خپل اجتهاد مطابق د دې اغه طبقات اغه جوړ کړی دي فقط سمهم ابن سعد خمس د وقات ابن سعد صحابه کرام تقسیم کړی دی په پنځو طبقو کې وقسمهم الحاكم اثنتا عشر طبقه او حاكم دا تقسیم کړی دی 12 طبقات ابن سعد چې کوم 15 طبقات ذکر کړی دی نو آغا. کم کمچی بدری صحاب دی او پای کې مهاجرین دی مهاجرین بدری صحابه نو اغه یو طبقه ګرځولې ده او بدر کې چې کوم انصار صحابه دي د مديني نو آغی بلا طبقه گرزا ده دا تری ما طبقه دا دا محاجرین اپ حبشا چه لا حبشا کیو او آغی لا نور آغی لی بدر کی آغی شرکت نو کڑے بلکې آغی بیا احد تر اور سیدل نو آغا صحابه اکرام چه په پا احد کی شرکت کڑے دے د بدر نباد سلورو ما طبقه آغا ذکر کڑے دا ابن سعد چاچې د فتح مکه نه د اتم کال د هجرت نمخ کې اسلام راوړی دی نو په یکیلکه سلیحودبیہ غزوه خندق وغيرها او د اوحد نبات په دغه زمانہ کې او پینځمه طبقه هغه ذکر کړی دی چې من اسلم بعد فتح مکه چاچې د فتح مکه نه بعد د پیغمبر علی سلام د وفات پوري هغه ایمان اسلام راوړی دی حاکم دولست طبقات د صحابه اکرامو ذکر کڑی دي یوی آغا طبقه ذکر کڑی دا چاغیب مکه کی اسلام راوڑه دی اول اول لکه مثلا خلفاء اربعاء ابو بکر, عمر عثمان علی دي بلکل پا آغاز کی ایمان راوڑه دی یا لکه دی پشان نور صحابه دویم آغا دی چاغیب عمر رضی اللہ تعالی نه بعد کله عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړو ف دار ارقم کی دار ارقم کی دا ارقم ابن ابي ارقم صحابي دی باز خلک د پونم کی غلطی کی چې دا زید ابن ارقم دی زید ابن ارقم انصاري صحابي دی او په مدینه کې دی اوغه کم عمر والا صحابي دی او یو دی ارقم ابن ابي ارقم کم چې دار ارقم د دا چا په نوم باندې مکه کې مشهور دی او دا قریشی صحابی دی نو کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ اغه اسلام راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیت الله سره جوخچی د مشرکین کوم د پارلیمنت او دا غي د دجرګی چې کمزې او دارون ندوا نو دارون ندوی تراغه نو په هغه ځای کې ډیرو خلکو د نبی علیہ السلام په لاس بیعت وک اسلام راوړو پدارون ندوکی نو دریم طبقه د صحابه او دی دي چاچی د عمر د اسلام راولون بعد د پیغمبر علی سلام بانی ایمان راولې د پدارون ندوکی دا ابن حاکم وې دریم هغه دي چغی حبشی ته هجرت کړه دے دا غ دریمه طبقه د صحابه او دا سلور ماغه دا چغی عقبای اولا کې شرکت کړه دی د مدینی نه چړمبنی کم اغا صحابه را غلیو ایمان راوڑیو دی نبی علیہ السلام پلاس بانی دلتا اغی حجل را غلیو او پیغمبر علیہ السلام مناتا ورغلیو نو دا اغا دا عقب اولا صحابه دی پینزمه طبقه عقب ثانیه صحابه پای پایی که تعداد ل ډیر غلیو سیرت کی و تاریخ کتابونو کی, کی رازی شپگم اغا طبقه دا صحابه دا چې اغی مدینی تا حجرت کردیو بلکل آغاز آغاز کی عمر عمر د تبخه د بدر د صحابه او اتمه شه دا نو د بدر نه باد او د حدیبی نه مخک چا دا حدیبی نمخ کی مخ کی حجرت کړه دي حدیبیه پشپګم کال باندې شوی وا چا چي د حدیبی نه مخک مخک هجرت کړه دي نو اتمه طبقه غدا نههما طبقه چا چي د حدیبیه کی بیعت رضوان شرکت کړه دي لسم طبخ د اغه سوق دی چې د هدیبي او د فتح مکه په درمیان کې اغه هجرت کړې ده هدیبیا پشپګم کال شوي د فتح مکه بیا په رمضان اتم کال باندې شوي دا چا چې په دې کال دوکه دن ن دن هجرت کړې ده نو دا لسمه طبخ ده یو لسمه اغه ده چې په فتح مکه کې اسلام راوړی دي د فتح مکه کې ډیرو خلکو بیا مسلمانان شو او دولس طبقات هغه دا چا چې داغې نه بعد د نبی اسلام د وفات پورې بیا اسلام راوړې د نو حاکم د دولس طبقات ذکر کړې دي افضلهم پدی صابو کی افضل څوک دي نو مطلقاً خو ابو بکر صدیق پټولو کی افضل دی یعنی ایسې کوم جزوی فضیلت د چا په بازی حیثیتونو سره ذکر کړي او قید سره ذکر کړي چې مثلا فلان کې وس علي رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیہ السلام په دې اعتبار باندې هغه یو جزوی فضیلت حاصل دي چې خو خود پیغمبر ترزوی دي دارنګي د پیغمبر زوم دي نو په دا اعتبار باندې هغه ته بیا یو جزوی فضیلت دارنګي حضرت عمر ته خبلی یو جزوی فضیلت حاصل دي خطبه کې چې عام تور باندې منګوایو ارحمهم ارحم امتی بی امتی ابو بکر اوس ساگا صرف جزوی اغا فضائل ذکر کئی چا دیر رحم دل اغا ابو بکر دے و اشد دهم فی امر الله عمر فو دا اللہ پا حکم کی دیر سخت چی دیں عمر دے او داریں گے جامع القرآن چی دیں دسی یعنی د ہری او صحابیق خپل جزوی فضیلت دے. چی دے کچی منگا اغا جزوی فضیلتونو تا انو په پا صحابو کی مطلقا منگ ذکر کھو جو سوک افضل نو پدیبانی د امت اتفاق دے چې ابو بکر صدیق دے نو افضلوهم على الاطلاقی افضل د دے صحابون مطلقن بغیر د قیدنا ابو بکر نی صدیق ابو صدیق دے ثم عمرو بی اجماع اہل سنہ او بیا عمر دے فا اجماع دا اہل سنت بانی ثم عثمانو او ثم علی علی قول جمہوری اہل سنہ او بیا یعنی اوسمان والی کی بیا له کوم دی اختلاف شته دی د دا د ابوبکر او د عمر سره به اجماع اهلی سنه ذکر ک یعنی په دې د اهلی سنت د ټولو اجماع دا او هر چی اوسمان عالی دی په ی کی اجماع ذکر نه ک بلکې د اهلی سنت جمهور اکثریت رائے چدن او اغداد چې عثمان اغ په علی باندې مقدم دی ثم عثمان او بیا عثمان دی ثم علیون او بیا علی دے على قول جمهور اہل سنہ دا اہل سنہ د دا جمہور علماء په غیب قول بانی ثم تمام العشرہ او بیا غا لسوان صحابہ کرام عشرہ مبشرا طول ثم اہل بدرین او بیا دا بدر صحابہ بدرين ثم اہل احدین او بیا دا احدوالا او ثم اہل بیعت رزوان اور بیادہ بیعت رضوان والا چی غدبیہ کی نبی علیہ السلام سره دو نیدلاند دی بیعت کڑے او پسورے فتح کی دا ذکر راضی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره ق اولہم اسلاما پدی ٹول کی اول اسلام راڑون کی اگہ سوک دے دو من الرجال ددی وجنا دا دایي مختلفه قوال لازم چې اول قديجير راوړې دي سوکوي اول ابو بکر راوړې دي نو دا یو قسم لاغه تطبيقي قولم دي چې اصل کې دا په مختلفو اعتباراتو سره دي د سړونو د آزادونو من الرجال الاحرار د آزادو سړونو ابو بکر صدیق دي من السبيا ن دې ماشومانونو نه علي ابن طالب دي من النساء د زنانونو خديجه ام المؤمنین ام المومنین خدیجی رضی الله عنها من الموالي تا آزاد کرد غلامانو نا موالی د مولا جمع دا مولا مالک هم وای او مولا آزاد کرد غلام تم وای تا آزاد کرد غلامانو نا زید ابن حارثه دی چې خدیجه رضی الله تعالی نه نبی اسلام ته بخلی او پیغمبر اسلام هغه آزاد کړو زید ابن حارثه سوره احزاب کې ذکر راځي او منل العبیدی د غلامانونا بلال ابن رباح دے بلال حبشی دے بلال ده رباح زوی آخرهم موتن فصحابو کی اخرنے مریدن کے سوک دے آخرهم موتن اخر دے صحابونا موتن د مرک په اعتبار تا تمیز دے ابو تفیل عامر ابن واسلا اللیسی د ده صحابون چکم وفات شوه ده نو اغا ابو تفیل ده ابو تفیل عامر ابن واصلہ اللیسی داده ده صحابی نوم ده ما تا سانتا مئتن تا پو پسو حجری د ده وفات شوه ده بمکت المکرمہ پو مکا مکرمہ کې یعنی پسو حجری که ده وفات شوه ده وقیل اکثر من ذالک اوسو کوئی چنا بلکه د سونو هم اوخته د څوک 110 سی یادای ثم اخرهم موتا قبله او بیا اخر د دینه موتن د مرګ په اعتبار قبله مخکې د دې عامر ابن واسلنا یعنی سیکنڈ لاست سیکنڈ لاست مریدون کې اسوک د صحابو نا اغا انس ابن مالک دے اغا انس ابن مالک دے د نبی علی صلواۃ خادم سیکنڈ لاس انس ابن مالک ته توفیہ سنه 393 بل بصره کدی وفات شوه ده په 93 هجري کې 393 90 93 هجري کې په بصره کې ده وفات شوه ده چونکه بصره کې او د کوفی تمتل راغله ده بصره کوفه یو ځای علاقې دی په عراق کې د امام ابو حنیفه رحمه الله داغا تابعیت هما دا د انس ابن مالک د وجې نه ثابت ده امام ابو بس غارو تابعینو کې دي یعنی په کومو مرتبینو کې ښ أشهر المصنفات فيه پدی کې مشهور تصانيف د چادي ګڼ کتابونه دي مشهور چې دینو اغا د ابن حجر د الاصابه فی تمیز الصحابه بل پدی کې دي مشهور اسد الغابه اسد د اسد جمع ده اسد الغابه په معرفت الصحابه زنگل غزمری فی معرفت السحابہ پا معرفت دا صحابو کی او دا دا مشعور علم ابن الاسیر الجزری تاغ کتاب دے ابن الاسیر دا غریب الحدیث کے ما دا دے ذکر کڑے ہو. خیر دا فرق ما ندے ذکر کڑے خو بارحال التم ما دے ابن الاسیر ذکر کڑے ہو. ابن الاسیر دا دورو ندی او دوانا په ابن الاسیر بانے مشهور دی دغه د ومی صدې عالمان دي یو ابن الاثیر د 606 هجری کې وفات شوې ده د دوه د امام رازی سنې وفات اغیو ده او یو ابن الاثیر د 630 هجری کې وفات شوې ده نو دلته چې کوم مراد ده نو دا د 630 هجری والا دي عضد الغابه فی معرفت الصحابه دا ده او د نوم دي ابو الحسن علی <العلي> ابن محمد الجزری المشہور بی ابن الاثیر دا دا کنیت ابو الحسن دے او بلچہ دینو آغا صاحب د ان نہایا ان نہایا فی غریب الحدیث والاثر التما زکر کردے ہو. نو اغم ابن الاثیر دے خوا آغا ابو السعادات تے ابو السعادات مبارک ابن محمد الجزری المشہور بی ابن الاثیر اغم بچھے سو چھے حجری کے وفات تے او بل کتاب لے ال استعاب فی اسماء الاصحاب استعاب دا دا ابن عبدالبر چار سو تریاسٹھ اجرے کی دے وفات نورم گرن کتابونه نا دی لگا مثلا ابو نعیم چی دینو هغه معرفت السحاب لی کلے دے معرفت السحابہ او دارا یہ دا صحابو په احوالو بانے گرن کتابو نا اغم شوی دی او مشهور مشهور کتابونه دې صرف دري ذکر کړې وي زباستدا صاحب او متعلق دورا ډېره و